Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatun wa salamun ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yomil din. Allahu xhalla vale falendrojm grua tem pritin dim dhe fale kërkojm. Me salavdat dhe bekimet e Allah qofshin me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij shokut. Azhata xhallash ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozar në takimin e fundit ti më përmendur dy ngjarje vendimtare të mëdha që ndrëmorën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë pas sa u stabilizua dhe kimi than se këto patën ndikim të madh për të gjitha zhvillimet e mëtotëshme. Ëndërtoi xhamin duke i lidhur njerëz me Zotin që leu ala fillimisht atë koha mësoni në ambient të qetë dhe të lirë për ta dhuar Allahu xhelaluhu. Dhe ndonë tjetër i lidi njerëzit me zvete me një lidi më të pasashe, më të vëqantë, që të kryoj një ambjent familjar në Medina, ku do të shkryesh i ndalimet dhe do të lehtësoj të i kalimi i probleme veqarisht nga anë e muhajërme, dhe se dhe të praktisë gjithë gjithë në meke dhe erdhën përthoj se du arthat në Medina. Pas kësaj, të nërëlezer, fillon një jetë e rejë në Medine. Dhe sikur që e kam përmendur në takimet e kaluara, ardhënë Medine që nga dita parë, nuk nuk nuk kuptoj asë njerë një për shimë për pegamberin Alehi Sanatuzra. Mirë për filluan të lashtë e reja, filluan sfitat e reja, filluan përlemet e reja, dhe filloj edhe njëtë ashtut edhe ndërtimi i shoqnis dhe i shtetit, dhe të raj që ishte pa mundshme të bëhe në meke, taj shë filloj që praktikisht të realizohi në Medina. Shumë gjëra ka ndonë në meke, në Medina, mirë po për të kuptuar ato drejtë, pëse ndodhen dhe si ndodhen, pa të jetër duhe që fillojme shte miremi me një qështje të rëndësishme që ka të bëjmë, ndërtimin shëqëror në Medina. Nëndërtimin shëqëror në meke ishte i një orë, nuk kishte të tjerë pos Korajshve ishin arab dhe ishin fisi Korajsh i ndar pastaj në fisë të ndryshme por të gjithë gati ë kishin pjesëmarrë në një trungk në një rrënjë caktuar nga fiset e mëhershme nga paraardhës të mëhershëm dorse Medina ishte krejtësisht ndryshe ndërtimi i shoqur në Medinë nuk kishte sikur se ai i Mekës ndaj, sikur që e dini, para se marë pejgamberi s.a.s. në Medina, dhe para se të taku është në grupe nga Medina, në grupet Medina sve me pejgamberi s.a.s. s.a.s. Medina ishte një aren e, e luftërëve, e, e konflikteve, e gjakdirëve, veçandërështë, mes fisit eusët dhe fisit khazërëq. Dhe në Medina banonje dhe hebranjet, jahudit, të cilët që le mështë këshën arë në, në Medina. Nga se në libe të tyre kanë gjetë të shkruar se në këtë vend do të dhe një pejgamber. Dhe ata vazhdimesh kanë shpesuar se aji pejgamber do të pëjtyna. Për këta syrët e shpeshere, kur ndatë dhe të bin konflikt me Arabët e Medinës, i kërsnanin duke thënë se në presën që të vijë pejgamberi jonë dhe përstej me te, këna me ju luftu juve. Kërër er, përkënberi sëllëm, dalimet me së efësë dhe këtë u shkrim, nuk pa dalimet më. Kërës kësaj, edhe vlazërimi me muhajgjerët, bërë që të shmë, kërët një shumisë, përthuaj se absolute e besimtare në Medina. Mirë po kishtët e të tjerë, në fillimë, kërër pejgamberi e sasarën në Medina, kështë e ende edhe i dhujtarë, vëqanërështë prejstë fisëve të saktuara në Medina, tësët nuk ju binden me njerë pejgamberi të Alehi Salatu Veseram. E pastaj, me kalim në kohës, do në fillim, disa prej tyre e pranuan islamin, dhe ju binden argumentet dhe fakteve, e disa të tjerë mbetën në një e... Uh, zonë në një fushë përthuaj se të pa përcaktuar si kurse Allah othot la ma ha u la o la ma ha u la asë nuk ishtë hirë me hebrajnë të me korejshtë haptët dhe publikishtë e asë nuk ishtë me besimtarët do të tëtë nuk besonin pejambinën sallësallëm dhe nuk i bindisht në urave të ti andë në këtë aspekt beten i dhujtarë dhe jo besimtarë në brendinë t'yne mirë për nuk paten gudzimë nga njëra on dhe nga ona tjetër dëshëm me një rujt privilegjit të shoqëni, andaj shtirëshin si besimtar. Do këso që tashmë u krijuar një kategori e shoqëni që si nuk ishte në, me në Mekë. Ajo ishte hipokritëve, e dyftureshave. Do kategori e munafikave. Kjo kategori nuk ishte në Mekë. Dhe më mund të kuptojmë se kjo kategori është më e vërtetë shum kategori problematika që i bën të probleme të vërtetë pejgamberit aleyhis solatu sallam. Dhe kategoria e tretë, onë para besimtar të bashkuar dhe të lidhur fse xhazraj me anë nsar dhe muhaqir të gjithë së bashku musliman. Munafika domthon mbeturia të kuraj, mbeturia të idujtaris, të cilët nuk patën guxim dhe nuk patën interes të bëten të kaluaran por as nuk u bindën pejgamberit alayhisallatu wasallam. Dhe katërdyta tre, katërdyta e hebrejmëve që fodva të ishat në Madinë edhe kur ardh pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Ishin tre fiset e njohura të hebreve në Madinë. Fisi uh Banu Qaynuqa, Fisi, të më von Banu Nadhir dhe një tjetër më dollë pëj menis e amnitune. Sërse rëndësëshme, tri fisë ishin, dhe më thonë, nga fisët e hebrejnëve në Medina. Ata ishën të njërë me trekti dhe ishët njërë me pasuri. Pra ndaj, dhe më onë, kultivanin hurmet dhe këtu i eksportanin, ishët e njashtë Medinës. Ndërsa, do më në mërën nga jashtë dhe shqytit Medina malat e tjerë që vëllin nga shami dhe vend e tjera gjështët e veçante e hebrejnëve Medina ishte se ata e kishin të zhvilluar me të madhe do më thonë uh, aspekt në kamatës që rap nuk e njënin mirë përndaj jorëllë herë u iplin në borë që të më dha të uh, prezëve të fisëve të saktuar në abë, që ata kishë nevojë për atë pasurit, për të dëshmuar e përsin dhe i të tjerve, dhe një lojë bëjarije, dhe për dëshmuar sa ata kanë pasurit, u jep një para, se kishën, për balsaj në mërë një në toka, si, në mëhonë, garansë, dhe kër ata nuk ishë në mundësi me i këthy këtë para nga që ishë në masat të mëla, ato me qka ata, në atë ko kishën valutë s e tyre të hebranjet dhe kësu që ata patë një hapsir të madhen Medina bë që njështë një periferi dhe kishin një shtiri me dhe të gjerë geografike edhe në kuptim të tokave por edhe në kuptim të aspekt ekonomik të parave dhe të trektisht e zhvillanin ato dhe kjo është element i nëzirë me kuptu se në qëfar rëthana të është ardhë pegamberi sallallahu aleyhi u sallam onë fise hebranjesh të sëllet uh, ishën të pasur dhe bërnit rekti për balë në sarve të zëtë ishin ngarkuar tashme muhajgjerët. Në kuptimin ekonomit ishte një debalans, nuk ishte, nuk ishte e barabart. Për së asaj edhe në kuptimin e siguris kështë një kategori e shëqinë, cëllë vazhdimisht do më thonë, kryon të probleme. Cëllë vazhdimisht pejgamberit së sëllëm dhe monë i a ja, i elkon të tëmenit e, e shtetit dhe sigurisë që ajë mundu i vazhdimisht me, me i vendosë në shëqin e rejnë në Medinavë. Këtu ka shumë, do më honë, dobi të ndërgazër pëse kështu ishte kështu një shëqini, pëse nuk ishte Medinja e pastor. Do më honë, dikush mund të thotë, pas që pegamberi së o sëllëm, dënë me ndërtu një shtetë për fillimit, Mjaftë kështë e probleme me muslimantë, nëmonë, problemet e, e varfnisë, problemet e akomedimit, nëmonë, kështë nëmonë, kështë ndëbuar, thash, muhajgjerët nga mekja pa pasmëtësi, azi mërë në veti. Përëndaj, dhe shëtëpijatë e nësarën, nuk ishët mjaftë ushëmë përmi istrehu të gjithë muhajgjerët. Kështë e platë nga ata që shëpërgurisht në në vazhdimishtë të pejgamberi së osarëm q dhe të bërëmi këshin në gjamin, atë arëni në gjamin, onë ishin të vartër s'ka i shmërisht, edhe ushqimin, edhe veshëmbath, dhe gjitha këtu i kështë e përsi përkosh, pejgamberi sa sëllëm, kujdeshe për ta. Ndaj ishin mjafto probleme, pas taj problemet e piset e arabe për rath Medinës, kërstimi kërrejsh, pse nuk ishte Medinje e pastor, por kështë e munafika, kështë e kundështon nga hebranje të c në të cilsa posta e kuptuan se nuk është për tyne vendosen elitart e tyne se kishte nga hebrej se kur do të përmandim që e pranonin stomën dhe u bënë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mirëpo disa nga elitart e tyne që tashmë rrezikuarin interesat e tyne ata vendosen që mos më i besu pejgamberis sallallahu alajhi wasallam dhe jo vetëm kaq gazet e ka vënë ky është mendimi i tyne dhe qëllimi i tyne që u atolroi pejgamberis sallallahu alajhi wasallam Periploti i këtij u bën pjesë e shumë intrigave dhe kurthave dhe problemeve të varhshme që shkaktonin pejgamberi sa në bashkëninë me Qoreshte Mekës me, me pritarët e fisëve kundërtar të pejgamberit sa por edhe me, më Tërsh, të me të vësallem, në trafikat e Medinas. Është për ne kështuot shumë tokravitë të problemeve varhshme që ballëqesh me to varrimet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ndërtimin e shtetit në Medinë atë. Një biodivë të rëndësishme është të kuptojë pëse ishte keshë është një kaqë lëramanë në Medinë, është nga se Medinë të ndronëzër nuk është e sigur se mekeja. Në asë një aspekt, e veçat ishte në përmbajtën e shpalljes. Në meke, shpallja ishte në qëfar përmbajtje, besimin në Allah në Gjernë Në Gjernë Në Lihu, dhe besimin në botën të të më të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të gjeneti, gjëhenimi, inkurajimi, kërsnimi, ekstumëratë. Do dhe më teper ishte me natyrë të individitë. Në ti besënë e lanë vetën tonë, uh, besënë din e gjyëgjimit popër vetën tonë. Nuk ishte, ishte reglët dhe dispozita shoqërora. Nuk ishte ekshët. Të pak të ishin shumë, gati të monurën gjishta. Shumën se këshënë bënde me besimin, e besimi është personal, është i brendë shumë. Ndërso në medinit tashmë, zvresin, dispozita, regula, praktike, të slatë, jo gjithmonë, ma di gati asë njere, nuk mundësuhet që ato të zvatojnë në një ambjent, gjithmonë, të mundë, uh, për shtatëshmës e përkrahës nga, nga të gjithë. Prandaj, pejgamberi, së sëllëm, në dërstotin një shtetë, që kështë e në datë shtetë, edhe pakicat e tjera, këndërshtore të tjera që te krio një model të përshtatë shumë për muslimant në, në vijim, apta. nga se të kështë me qenë medinja të në vëzër veç muslimant, s'ka kundërshtarë, s'ka problema, a do të ishte shtetit për i kamësa model për muslimant pas taj më tutje? Jo, nga se nuk kështë me posëmës i me gjithë me, me bo medinja, nuk kështë të tjesi nuk besojnë, e që farë mi bua të jine? Në të regoje për e gorsën praktikisht. Në nëse, a i leja në të që në shtetin ku a i është e kryetarja të shteti, parëmëndënë, dhe a i leja i që me një dhenë, ku a i është e i parja të i vani, dhe kështë e përkrazë beslik që s'kishpo, skishpo historia asë beslikria, me dëshminja busufjanit, dhe kështë e përkrazë hatashmet madhë medina, On, nuk i mungon të fuqia, nuk i mungon të vendimare, nuk i mungon të, i mungon të ekzekutimi i vendimeve, toleraj pejgamberi që të kjatë edhe këso kategori, që nuk bësojnë. E si usilë me ta, pejgamberi që bëri marveshja. Marveshja e por që pejgamberi që bëri me Hebranë të Medinës për bashkjetjes, që se cili nga dy palet i ka obligimet ndaj tjetërit. Obligimet e pejgamberi që ndaj Hebranëve, edhe obligimet e tjurë ndaj pejgamberi sallallahu alai sallam. Kishën Medinën edhe më katar që bënë gjinoha. Çe mos kuptuar se është shoqëri ideale, s'bën më kat aty dhe s'bën probleme aty, po të na kupt mësuese si duhet me tretur këtë kategori si të qoshnisë. Kishë kategori sikur thash hipokrita, munafika, dyfytyrsha, do të thotë vazhdimisht bënin kurtha, intriga, probleme, do të bënin plane destruktive, edhe me këtë na vësin si Muesin pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaj Medinia është vetëm një model praktik si duhet një musliman më usilë me gjitha kategorit e shëshnisë jo me pove të mbardh ose zi ka dhe kolorit lejohet edhe kja edhe kja Andaj, Allah në të më natërgu me shëshnin Medine të ndronë zërse nëse në Medine nëse në Medine ka kundërshtar dhe të tjerë që më në në nëryshe qëfar më në nërështë për në vendbenim tjetër jashtë a Medines nëse Allah në gjëllë uala nuk e bëri Medine në komplet me një menim dhe me një besim atë nuk mund tjetë asë një vend në botë tjetër pas medinës kështu. Do të mëmsu besimtar me mbjetu edhe me bashketu edhe me mëndimet e tjera. Gjithë sëse duke qeni imunizuar për vetën e ti që tjetë i kujtështëshëm dhe tjetë kërnarë me mësime që dalin nga besimi që i ka besu në të avto. Andaj, kështë e medinëja. Me gjitha këtu përbëllet e këtu kombinimet interesante që japin pasaj Shpjegimet e duhura për veprimet e mëdutjeshme, si usilë pe i gamberi sasallë me sive projekts të më ratër. Pse i të lërojë? Hebrani dherin, maksimum i të lërojë? Pastaj, he, munafikat, si usilë me ta, emsime të tjeqenje dhe t'i marim në, në vijem. Në në tjetër të nërënëzër, aja që është uh, me rëndësi gjitha këtë të përmenët, ishte edhe uh, ishën problemet e muhajgjerëve për të ujën të integru në Medina. Problemet e muhajgjerëve për të ujën të integru në Medina nga se ambienti i Medina, sikur se kam përman, ishte komplet dhe rëndësështë ndryshën nga ambienti i mekes. Nga aspekta. Mirë po, pejgamberi se i vlazëroj për të ujëlecu integrimin. Nga njëran dhe dyta, muhajgjerët e mekes që këshë nërë, sikur se si kem përmend, nuk planuan që të përfitonin falas nga kjo vëllazëria. Andaj ndodhe që një ensat i thon të kjo është toka jote, po ta fali, don frytet e saj an tuaj, ve pran nuk pranonin kështu ta falin. Thënë një Thani, njo, tjetër ofertën. Dhe s'u vënë të puna në ofertën përfundimtare ku ensari i thon të dhirit vlloti nga muhaxhirët, i thon të atë kjo është toka ime, merr puna e ty, ti, ti puna e. Nëso, fritë kemi, përgjus, pazit, pazit, dhe so fruta e tijmi përgjis 50-50 e kështu pranontavan. Uh, Domthon ë dëshojnë që të punojnë, të angazhohen, të bëhen pjesë e ndërtimit të shoqërisë jo barë me kësaj, kështu si një jeta. Dhe kështu pejgamberi sa son filloi ë uh, jetën në në Medinëvon. Normalisht nga i hebrej pat ta atitë se i, i, i, i besuan pejgamberson, e nga më të theksuaret të i besuan pejgamberson është Abdullah ibn Selami, i cili është i pari i i hebrejve dhe i cili erdhi tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditët e para këto ditë dhe i a bëri diskuptë Muhamedit aleyhi sallatu wasallam, por to vërtetosa apo vin me dhon përgjigje ngase këto pyetje nuk din me dhon përgjigje pas ai që është pejgamber. Dhe pas së pejgamberit u përgjigjen këto pyetje. Atëra Allahu ibn Selami deshti me ubu mëslimat. I përtha, oj, dërgurja, onë uh, jam njeriu me i respektuar në mesën e hebrejnëme. Ndërsa, pejtynë e ka shumë që janë mashtrues dhe të rathar. Andë e përta dëshmu këtë, ferri edhe pëti për mu. E pas taj, a i do të ua dëshmën dhe se ka përnu islamin. Erdhen Grupe pëjtynë Dhe përgjama rësëm i, I pyti i tha Se është Ablaj Bezramin mes në juaj Thanë Më i miri pëjneve Dhe i biri më të mirit pëjneve Më, më, më, më përjarë dhe më të mirë për gjithneve Më fistiko dhe më bujarë Dhe fillu e me livdu Atër tha përgjama rësëm E qka nëse aj Më besën mua Thanë kurën aj nuk e bënë këtë e ater doli pasperës ablagunselami dhe e dëshmoish shahidit para ty na ata. Para ty na. E ater ata filluan me ndryshu qëlimet e tyre. Than, "Ky është më keq se jon, edhe i biri ti më keq se ton, edhe njëri më i ligë, njëri më i keq, anjëri më ekstremat." Domthonë, i në moment i ndryshuan qëlimet ndaj Ablajën Selamin. Dhe simi dhukom me kësse shikam me kakepun. Ne jua kushton këta. Do kur bën marrëveshje me ta kujdes. Dhe, domthonë kjo është kjo realiteti i jetës në në Medinë. Andaj filluan me të vërtet likuet e para, don armiqësit e para që pejgamberi u ballavantua u ballavantua me to. Mi po gjitha këto të ndlloza pejgamberi i te kanë ndërmaturi të skajshme me urçi dhe kishte probleme, nuk ka të moshë mëse pas probleme. Por rëndësisht më është se pejgamberi nuk le ndë që këto probleme të bëjnë pengesë për të vazhduar misionin e motutje nuk lehen dhe që këto probleme të rrënanin projekt në ti, nuk lehen dhe që këto probleme të bëhen prioritetit ti që të pengojnë, po a i mire me tonë, mire po gjithë mund, nuk e i vendosën në nivel një dur të për okupimit. Dhe kjo është më nësime kuptu nga kjo të ndonëzërse, nuk është e mundshme gjithë njërë më pajtu me të jopën, nuk është e mundshme të gjithë me dashtë, Nuk është e mundur të të gjithë të të përkra, gazet se, se pat kët Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Apo mirë po, nëse njeriu ka ursi dhe ka maturi dhe ka largpamësi, apo dhe ka sabër, dhe ka sjellje dhe dukosi sikur se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem atëra, gjithëhta këto kurtha, mështrime, kundërshtime, gjitha këto probleme, alësh nuk nuk mund të bën, nuk mund bën pënges, të bën pengesë këto, ato është ka këto i pengesat ko po, skuajë por pengjis për të vazhduar mira nuk mund të bën ato. Prandaj pejgamberi nuk u dorë zukur, dhe nuk u gjën zukur për boll gjithë problemeve, ishte shumë aktiv dhe ambicioz për të zgjidhur matutja dhe nuk e gjën zonë problemet apo. Prandaj ë kjo temë është e rëndësishme të pjesëmarrim gjithë ato që firmano dhe shumë të tjera të të latë, do të na duhen në shtigjet më tutjeshme për ato që pejgamberi s.a.s i patnë në, në Medina. Përndaj, ndërtimi shashnori i Medinas nuk ishte një ngjyre, ishte koloreti i shumë ngjyreve. Dhe kjo ishte e qëllim, nuk ishte e rastësishma. Pasaj këtu koloreita, si kur që përmana, nuk ishin të qeta, po ishin aktive në kuptim negativ. I bëni probleme pejga berit Alehi Sera Tuasam. Mi përme gjithat, a i vazhdojnëte, a i ndërtënëte, a i punënëte. Dhe, ai dokonte dhe arsimonte dhe bën të mësim. Kujt e punë të veta, nuk kthehej shumë anash se pse tha këtu çfarë buret këyë si u sill ky ekskremon? Mirë po. Është me prioritet të tim, me punën të ti, është një problem e mirë për ato që është nevojë. Dhe kjo është tash edhe rëndësisht me përjetën duhet të përditeshme, pa vargujindemi ne. Me çfarë përqiskim, me vërtet sillja pejgamberit Ali se soll dhe ndërtimi shashoi me dinë se na mson ç'të mësohemi me kundërtime të suaj më shoqë tira, të suaj më ndoshta edhe me fyrje, megjitha këto mëpo të dijm se si më i trajtu dhe me çfarë ushtie duhet më u marr me këto gjëra që u morr pejgamberi alaihi salatu wasallam. Prandaj atë ndonjëherë dua ta përmbyllë me kët lidhje mes Mekës dhe Medinës. ë Durimi pejgamberit alaihi salatu wasallam, sjellti aty e mirë në Mekë. Dikush mund të ose kaqë nga imponimi. Unë s'ka pas çka më bë, prandaj edhe është ashtu ashtu. I them se ju. Jo. Përgambient sa me kisha të rreñu, zonëm e të në ti, mshirën. E kish të rreñu zonën e ti, sjellën e mirë, edukatën apo. Andaj, sikurçi u sallme kurajshtë mekës, me kura sapën, me, me drum nuk ballafaqojmë ta, nuk i fyente, nuk kundërshtoi sikur sa ta kundërshtonin apo, me nivelin e tyne, njëti bëre kurishtë i fuqishur në Dinam, apo. Tash me dinë ka pasmuzi, si, ka ka pasmuzi si, tash me njëon, ka pasmuzi si, me njëon. Ka pasmuzi si, me debu krajt ka pasmuzi. Si, ka si. se në start dhe mojje risimbo bashk mersen, me sin fuqi mirë pengamerson donte me dëshmun me kët kolrit të shoqësis atçë që më thikt atçë Allahu ka thënë Kur'an ve ma arsalnaka illa rahmetan lil alamin ne et ki be dëguar mshirë për botat jo mshirë për për për krasën dhe jo mshirë për ata që duin po mshirë për ata që kundëstojnë edhe për ata që nuk duan edhe për të mshirë edhe për të i buqtë edhe për të i mirë edhe për i po të i sjellshëm po vrinç faqë situatë Aji i fort ai dobët, ai i, i pasur ai varfër, apo aki për krahas ki për krahas besimtari e ka kod devetit mirsilles. Itse dhe buron gabësimi i tij dhe buron nga msimet e fesë i tij, dhe nuk diktohet nga rrethonat e ku ashtu do të varet, apo që ti përshtatet sjellja besimtarit rrethonave të tua. Mir po, ai është gjithmonë i formuar i pjekur, i urt, i matur, sikur se ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj në ndjene, kësaj shëqërije dhe këti ndërtimi, filloj, pejgamberi Alehi, se da tosem angazhimin e ti, dhe padrushim se filluhon edhe problemet e para, dhe svilet e para që me të u balafaqua e për cilat dhe të klasë mishallën e të ardhman, që shikohem se si tash po zhvillohat përrisëmëria në Medina, dhe si po e ndërtën këtë rështit danë nga dalë, pejgamberi Alehi, se som për kondër të lasheve dhe problemet dhe svilet që i kishtë, t Këti në gjyrimi, këti dhalimi shështo që ishte në Medina. Dherën të akimin arshën, do të jërrua dhe jëshë për leftë për bërmajnë dhe për sabrën. Me ka që përdofën për, për sadë. Sallallamu ala Muhammedin wa ala Ali, wa sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala.